Качествата на ученика. Сутринта беше станал малък инцидент. Светът на личните чувства понякога изявява своите права. След обед учениците стояха малко смутени пред учители, чувстваха се неловко. Учителя помълча малко, после рече. Първото нещо, което трябва да имате, когато влизате в школата, е смирение и послушание. Вие искате да станете ученици на бялото братство. Трябва да имате смирение. Освен смирение, нужни са още четири качества. Първо – абсолютна честност. Каквото каже човек да го изпълни. Второ – да бъдете добри. Добродетелта прави човека устойчив. Трето – ученикът трябва да бъде интелигентен. Неговият ум трябва да бъде гъвкав, Да схваща моментално всички тънкости. Четвърто. Ученикът трябва да бъде благороден. Честност, доброта, интелигентност и благородство. Това са четири качества присъщи на ученика. Следвайте у нези велики идеи, които сте имали от детинство. Ученикът трябва да има висок идеал и да го следва неотклонно. Този идеал води към знание, свобода, и любов. Да осмисли човек живота си, това значи да се проникне от великите идеи на духа. Колкото по-велики идеи приема, толкова по-смислен е животът му. Ученикът трябва да има една основна идея. Това не значи цял ден да мисли за нея. Достатъчно е по няколко минути да мисли за нея, всеки ден, за да я реализира в живота си. Ученикът трябва да разработва вярата и надеждата. Той трябва да е готов на всички страдания. Трябва да разработва в себе си възвишени мисли и чувства и да устоява на всички изпитания без колебание. Ако вървите по пътя на света, нищо няма да придобиете, макар и хиляди години да вървите. Бог дава на смирените благодат, т.е. Дава им правилно разбиране на живота. Говоря на онези от вас, които са готови за ученици, които са пред вратата на ученичеството. Вие казвате, ние сме ученици. Разбира се, че сте ученици. Важно е, в кой клас сте. Има ученици в отделенията, в прогимназията и гимназията. При това, от един ученик до друг... Има разлика. Работете без да се смущавате от външната обстановка. Когато човек се обесърчава, това се дължи на изостаналите души, чието състояние човек е възприел. Работа и постоянство се изисква от всички ученици. Болното дете в училище не може да учи. Докато има болни въпроси във вас, вие не сте в училището. За да влезе човек в училището, трябва да се освободи от болестта. А болестта, това е лошавината. Щом се освободи от нея, човек ще може да разбира нещата. Всички трябва да се повдигнете, да бъдете силни, да носите обидите и оскърбленията. Когато човек не дава ход на своите чувства... Когато ги подпушва, те се вкисват. За да не се вкисват, човек трябва да ги трансформира и облагородява. Не работи ли човек съзнателно за това, ще бъде в застой. Спасението на човека не е нищо друго, освен изгаряне на всички оттайки в него от миналото. Когато човек се откаже от преходните желания на своята плът и се предаде на стремежите на своят дух, само тогава може да се повдигне. Истинското постижение е в това. Да работите усърдно на земята, за да може невидимият свят да се заинтересува от вас и да ви помогне. В една приказка се разправя за онзи юнак, който копаял тунел между две царства. Ако в това време някой го заприказвал и той се обърнал назад... Изкопаното място се затрупвало и той трябвало да започне отново. Затова копай и не дей се обръща назад, докато изкопаеш тунела между двете царства. Ученикът трябва да излезе от областта на настроенията и да влезе в областта на положителните мисли, които носят вдъхновение. За тази цел той трябва да разсъждава. Да разсъждава, значи да се свързва с съзнанието на висшите същества. Хората на новото учение не трябва да бъдат екзалтирани, но трябва да се вдъхновяват. Веднъж влезли в школата, знайте, че ще ви поставят на изпити. Малки и големи. Какво е положението на ученика, който разбира законите? Той знае какво му предстои да разрешава всеки ден. Вие, като ученици, имате много знания, но част от тях трябва да приложите. Ще ви приведа пример. Един ученик отишъл при учителя си, последният му казал. Първата най-голяма задача е да обичаш Бога. Втората, да обичаш ближния си. Ученикът си казал, сега има върху какво да работя. Отишъл си и няколко години учил тези заповеди. След това дошъл за нови опътвания. Всички имате доста задачи, но ходите тук-там да ви ги разрешат. За тези, които не можете да разрешите сами, да. Но тези задачи, които можете да разрешите, трябва вие да ги разрешите. Не бързайте. Черешите, докато не са узрели, не ги яще. Оставете ги да узреят. Докато не са узрели нещата, работете върху тях. Ще откъснеш черешите, като озреят. Докато гроздето не е озряло, вземи мутиката и копай. Могат ли да ви приемат в хор, ако не пеете? Могат ли да ви приемат в оркестър, ако не можете да свирите? Също и фонзи свят не могат да ви приемат, ако не сте готови. Иначе ще отивате при вратата му и ще се връщате.